користується тільки словом «лад». У щоденному мовленні часто надуживають словом «порядок», зводячи до мінімуму широкі виражальні можливості нашої мови. «Приведи в порядок усі папери», замість «упорядкуй усі папери», «дай лад усім паперам». «Чи у вас усе у порядку?» коли можна краще сказати, чи у вас усе як слід, або чи у вас усе гаразд. Замість у нашій сім'ї був такий звичний порядок, краще сказати, у нашій сім'ї був такий звичай, або у нашій сім'ї так повелося. Краще сказати, йому наказано це адміністративним порядком, ніж в адміністративному порядку. Я сказав це порядком пропозицій, а не в порядку пропозицій. Краще сказати, не в його хаті погані порядки, а безладдя, безлад. Не підтримувати порядок, а пильнувати ладу. Посмішка, посміх і усмішка, усміх, осміх. На сторінках наших газет, журналів, ба навіть у художніх творах і перекладах, часто не розрізняють слів «посмішка» і «усмішка», вважаючи їх за абсолютні синоніми. Наприклад, на обличчях усіх присутніх сяяли радісні посмішки. Він глузливо всміхнувся. Особливо вподобали слово «посмішка» деякі перекладачі художньої літератури, майже забувши у своїх перекладах слово «усмішка». Чи таки справді ці слова абсолютні синоніми, чи між ними є якась значеннєва різниця? Подивімося, як користувалися цими словами наша класика і народна мова. «Нехай мати усміхнеться, заплакана мати» – Шевченко. Я вам з того світа, любі, усміхнуся. Шевченк. До смерті не забуду його погляду, Його усмішки. Стороженко. Де той погляд молодецький, Де той усміх веселий? Марко Вовчок. Нічого, нічого, ні вітру буйного, Ні усміху з неба, Нічого не треба. Вороний. А радість уже осміхається То з одного, то з другого віконця Темним червоним вогником Васильченко І очі сміялись, а на губах прибігав осміх Нечой Левицький А осміхнулося воно як Аж любо глянути З живих уст У цих прикладах слова усмішка Усміхатися, усміх Осміх, осміхатися, стоять там, де мовиться, що людині весело, приємно, гарно. Наведемо тепер приклади з словом посмішка. Ходили в поле, жали собі хліб і посміхалися злорадно. Коцюбинський. Раптом ляля обернулася до рідних і якось криво, не по-своєму, посміхнулась. Гончар. Це «посмішка з мене» – словник Грінченка. Неважко помітити, що тут слова «посмішка», «посміх», «посміхатися» передають відтінок іронії, сарказму, кепкування чи глузування з когось. У словнику української мови Білецького-Носенка слово «посміх», що є синонімом до слова «посмішка», перекладено тільки словами насмішка шутка». Подібне бачимо і у словнику мови Шевченка Інституту мовознавства Академії наук України, де слово «посміх» стоїть у тім же значенні. Слова «посмішка» нема у цих двох словниках. Тим часом у Шевченка та в інших письменників є похідні іменники від діє «посміхатися» – «посмішище». «Бо на посміші, що ведуть старого дурня научати, Шевченко, посміховисько».